Jag till Europa, Karin Ja, tjena. på Ja till Europa? Ja. Hej, Perry Martinsson heter jag. jag. ringer ut från Tyresö. Hej. Hej. Du, jag måste bara kolla med dig här. Jag försöker liksom orientera mig lite grann här inför den här folkomröstningen som ska vara i höst. Mm. Ja. Och nu är det en kompis som har sagt, eh, prövd till mig, och jag vill kolla med. Är det sant att om vi går med i EU så kommer det komma 10 000, ungefär 10 000 tyska bögar hit i Sverige? Är det sant? Ja, men herregud vad jag hör. Ja men jag vill, jag ja, måste... Ja, jag, jag låter väl lika nån som du kan tänka mig och verkar, jag tycker det verkar konstigt. Du ska få ringa till vårt 020-nummer. Ja, De men är, vadå? Det är, inte, det är inte så alltså. Jag har aldrig hört jag, det och verkar bli Nej, nej, för fan. Men Ni vi, kommer väl inte att ta in några bögar, eller hur? Alltså, det är väl... du kan inte släppa in några bögar i Sverige, eller hur? Nej, men så är det väl inte. Nej, Vi kan väl inte ta gränsen och kontrollera om du kommer homosexuella eller inte? Nej, så det kommer, du det, det är riktigt, det kommer att komma hit en 10-20 tusen tyska bögar. Nej. Nej. Det kan inte in. om kommer hit homosexuella människor när vi går med i EU. Ja just det, så då blir det en massa tyska bögar alltså. Nej det kan vi inte säga. Nej, ah, hey. men så att du tänker inte släppa in några bögar? Ja, men, men, jag fattar jag inte. Menar Ska vi stå vid gränsen? Nej och men min säger så här. går vi med i EU då ja. kommer det hit 10 000, alltså ungefär, ja. lösträknat 10 000 mm. tyska bögar och flyttar hit till Sverige. Ja. Då vill jag kolla mer, är ja. det sant? det är inte sant. Det är inte sant. Och, alltså ni släpper inte in några bögar? Vi kommer inte kolla vad människor, vad de är för någon som har för sexuell läggning. Nej nej. men det är ju bra. Men då märker ni inte först om de kommit in om de är böger eller inte. Precis. Så det kan bli mycket med albi 30 000 tyska bögar. Ja Om du vill att det ska heta så då kan det såna fall bli 100 000. 100 000 tyska böger. men du Det här ska jag berätta för min poole. Hade han inte Och han snakkar 10 000. Ja men jag tycker det här Han verkar ju helt blåst. Han har inte fått koll på det här. Men det var bra att jag fick höra lite igen. Nu vet jag ska jag ta med funderare. Precis. Ja det. Ja fint. Vad sa du 100 000 ungefär? Ja, det kan komma noll, det kan komma 100.000 i sådana fall. Kan det komma mer än 100 typ? Jag tror jag inte. Nej. Nej. Det, men, det, det är absolut tak även för er. Det tror jag är taket igen. Ja. Tack så du, ha du. Tack du. Tjena.